Segim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. continuem al 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugel.cat. I a continuació, doncs, si heu passat aquest matí per plaça nova, segur que us heu fixat doncs, que des de primera hora del matí estaven duent a terme una acció en quatre amèlies que hi ha doncs, en aquest punt de, de Palafrugell, les estaven talant i finalment doncs, aquestes, aquests arbres acabaran anant fora. Per saber doncs, més detalls d'aquesta acció, doncs, ens posarem en contacte amb el regidor de serveis de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lledó, bon dia. Bon dia. Doncs, una vegada més, gràcies per atendre la nostra trucada i per okay. doncs, comentar aquesta, aquesta acció que esteu duent a terme. Doncs, una acció necessària perquè tinc entès que molts establiments de, de plaça nova doncs, es queixaven no? de l'estat d'aquests arbres de, de, de, de la plaça. Sí, era una acció imprescindible. O sigui, era una acció que... Que, bueno, que hem hagut de fer perquè aquests quatre arbres, que si la gent es situa està entre el que era el Múnich i fins a Can Serra-Camp Moragues aquests quatre aves estaven en un estat eh, deplorable, o sigui, alguns d'ells fins i tot eh, tenien necrosi i afectacions microbianes, per tant, havíem de dur aquesta acció més aviat possible i hi ja, en els mateixos establiments que es van encaixar doncs, eh, amb, amb tota la roda del món, doncs, eh, nosaltres eh, prèviament doncs, ja, ja havíem fet el contacte amb ells per dir-los que faríem aquesta acció i que la faríem durant dilluns per intentar, que ja ho sabeu que el dilluns és un dia que que no hi ha mercat, eh, que hi ha una baixa activitat econòmica, diguem-ne, a la zona centre, doncs intentar que fos, eh, que no compliqués, diguem-ne, la vida i el dia a dia dels comerciants i la gent del mercat. Uh, és una acció que, doncs, com deies, doncs, que era reivindicada i també doncs, en aquest sentit està bé doncs, que s'hagi fet el dilluns per no impedir doncs, l'activitat del mercat. Uh, tinc entès que aquestes, aquests quatre arbres se substituiran uh, d'aquí uns mesos no?, per una altra espècie, en aquest cas magnòlies. Uh, el canvi té alguna alguna raó? tu pots explicar, això, també? Sí, bàsicament que l'altra part de la plaça, tallant els establiments, diguem, entre el carrer Santa Margarita, eh, l'Orient, doncs, també el, el Merci, mm -hmm. eh, doncs allà hi ha magnòlies. Per tant, es busca també que la plaça Nova tingui una forma uniforme i són uns arbres de fulla perenne Per tant, eh, bé, serà una millora no només de... de pel tema de siguin de Follabarena, sinó també perquè hi haurà aquesta uniformitat a plaça. Uh, aquests, aquests arbres i que, que es replantaran d'aquí a uh, unes setmanes, d'aquí a uns mesos, um, no sé si després també, tinguent en compte, eh, això encara està molt a les beceroles, eh, la nova ordenació de les terrasses de plaça nova, també pot haver-hi afectacions, pot haver-hi canvis d'aquí a uns mesos en aquest sentit, Pau? No ho sé ben bé, perquè no, no, no és un tema que porti jo ben bé, però en tot cas eh, bueno, són uns arbres doncs que, doncs que avui els atraiem. Eh, durant aquesta setmana s'aportarà la millora dels escocells, que diguem, és el quadre on tallarà l'arbre. S'aportarà aquesta millora i després eh, tardarem unes setmanetes a posar el nou arbre els nous arbres, els nou quatre arbres, per tant, aquests arbres seran simplement els que es treuen i els que els substituiran i intentarem fer-ho més aviat possible. La previsió és que es pugui fer com a molt tard, a principis del mes de març, uh -huh. però si ho podem fer ho d'aquí dues setmanes, eh, ho farem, o sigui, la, el que és la tija de l'arbre, o sigui, el que és el tronc de l'arbre, Uh, dels quatre, hi ha un que menys, però hi han tres que molt, molt exageradament estarà molt mal i per tant això... Quan, quan aquell llarg d'aquest matí, quan haguem de tallar tots els arbres i veiem quin és estat l'escocell, doncs ens plantegarem uh, plantar aquests arbres abans de finals de mes, de la mateixa manera doncs, que ja també estem duent accions uh, al llarg del municipi, també perquè aquesta és l'època de plantar de plantar altres arbres en llocs que que, bueno, que, que fan falta. Mm -hmm. I al voltant dels escocells, ara fem memòria dels oients, uh, fa un parell de mesos, poder, recordes que vam trucar perquè havia havíeu... interès intentat fer una prova pilot no? amb, amb l'Institut Català del Suro per intentar doncs, eh, doncs fer, una, fer aquesta prova pilot per, eh, per posar doncs material a Suro en pols, podríem dir, així eh, per, per, per aquests nous escossells. Eh, la prova pilot ens va dir que Uh, no havia sortit el tot com no. esperàveu no? Perquè podíem massa fi a, que, a aquesta a aquest material, uh, heu tornat a fer proves, heu tornat a conversar amb l'Institut Català del Suro, que aquests escocells seguiran alguna prova pilot també o de moment seguiran la la, la, la via més tradicional entre cometes. Estem en contacte amb l'Institut Català del Suro, vam fer aquesta prova davant del Museu del Suro mm -hmm. perquè evidentment, doncs, doncs els escocells de Suro davant del museu que dona nom, era era era fins i tot algo algo romàntic, no? Sí. Però en tot cas, aquests eh, escocells nosaltres, eh, ja vos estem treballant situcat a l'Alsuru, eh, hem parlat de fer Potser més endavant una altra prova, però nosaltres a la zona cendra, de' eh, igual que totes les altres zones del poble, eh, però especialment doncs, en una zona en què hi ha tant de pas de gent, que hi ha molts de comerços, doncs no, volem, no volem assumir aquest risc i és difícil eh, que es facin aquests escocells escossells. Nosaltres farem aquests escocells amb, amb aquesta grava, diguem, amb aquest conglomerat, millor dit que, que sorbé, que aquest conglomerat doncs, doncs, doncs, bueno, és, una, és un material que, que ens sorbé, com he dit, i que mirarem de, de també fer-lo a altres parts del poble que, que, que ja ho estem estudiant, perquè hi han escocells d'arbres, com per exemple bé, hi ha de moltes zones que, que aquests escocells doncs, fan falta, aquests escocells fan falta aquest conglomerat, uh -huh. i a partir d'aquí doncs, doncs, hi intentarem fer-ho de la millor forma possible. De fet, fa uns dies varen fer els, els Tres escossells del carrer Torre Junama, que estan justament davant del carrer Girona, aquells escossells que eren molt i molt grans, doncs van posar, no en aquest sentit, no van posar conglomerat, però sí que van posar una graveta perquè, bueno, aquells escossells eh, ocupaven molta part de la vorera i la gent es podia arribar fins i tot a a fer mal, doncs, mm -hmm. en aquest sentit, doncs, aquells eh, de plaça, tornant al tema, eh, no els ho farem amb més assurro, sinó que ho farem aquest conglomerat perquè realment ens ha sortit molt i molt bé. Molt bé, doncs, nosaltres, els, la gent que ens estigui escoltant o que estigui, doncs, recuperant la, la informació a través de radiopalafrugell.cat, doncs, eh, podeu veure algunes imatges de com han estat aquesta tala d'aquests eh, quatre, quatre amèlies a plaça nova, a través d'Instagram, també, doncs, eh, òbviament, ho podeu veure a través de, de radiopalafrugell.cat i, doncs, quan es replantin, en aquest cas, quatre magnòlies en el seu lloc, doncs també les, les penjarem, penjarem les imatges, per tal que la gent doncs, també se pugui fer una idea, la gent que doncs, en aquests dies no, no passi per, per plaça nova. Paullador, regidor de, de serveis, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. Gràcies i que tingueu un bon dia.